якісь слід на обличчі. Був, дівчинко, розчулений і по-батьківськи відповів полковник і сказав собі, ще тоді, коли ти не народилася і тоді, коли вчилася в школі, ну і тепер і ще буду в боях і я, і цей вродливий, щиросердний білорус майор Савич. Вистачить у цій війні місця для нас не лише по цей, а й по той бік фронту. Очі в дівчини світилися збуджено і бігали сюди-туди, очі у сльозах, а на вустах усмішка. У мене загинула тут мама, тато і сестри, лишилась тільки я одна. «А як звати тебе?» «Катя». «А хлопець у тебе є?» «Є. Танкіст. Старший лейтенант Ваня. Поїхав з цього фронту. На берег Тихого океану танки від американців приймати». «Повернеться твій старший лейтенант», – сказав Савич. «Спасибі за такі слова. Я його ж датиму навіть коли довго не буде листів. Здатиму ж датиму. Довго-довго, запевняла дівчина. А де ж ти живеш, Катю? На вулиці Войнова. І Катя назвала адресу, додавши. Вона півпідвалі. А поруч кімната двірнички. Вона завжди вдома, коли я на роботі. Розіп'яти фашистів. Приходьте, товариші, в гості. Прийдемо. Протискаючись поміж людьми, Катя недовзі зникла з очей. Її не стало видно, а майор Савич сказав. Щось дуже схоже і Іваня на Івана з групи Кудрявого. У ніч, коли в групу прибув Галка, старший лейтенант гостював у дівчини і, каже, ви, на вулиці Войнова, пригадував майор. Так-так, тоді Іван хизувався вовняним шарфом, порівнював його кольори з райдугою. Можливо, це і є Іванова дівчина? Сказав Іван Сергійович. «Е як там зараз хлопці Кудрявого? Іван заступає командира. Галка старший радист над надштабу другим радистом Короб. В ефір він виходить не часто, але по-діловому. Про вогневу міць пантери і фортифікаційні споруди вже передав кілька телеграм. Інколи повідомляє і про дислокацію тамтешніх військових підрозділів, відповів Савич. Дізнались ми про загибель Василя, і тривога вселилася в мою душу. Івана Сергійовичу, боюсь я за Галку і Коропа. Боюсь, як і за інших радистів, що потраплять у мережі німецьких пеленгів. Ці двоє виходять в ефір зовсім близько від штабу Норд. А Галка ніби в редакцію газети іноді передає цілі кореспонденції і інтерв'ю по 400 слів, особливо коли надибають на язика. «На війні без ризику не обійтись», – зауважив Іван Сергійович. «Та воно так», – зітхнув Сарач. Він пригадав суперечки Галки з товаришами по групі і зв'язківцями радіовузла відділу. Суперечки і зауваження Галці, щоб він там не займався самодіяльністю, а діяв згідно з інструкцією. Попереджувати неважко. А от Василь Саратовець діяв згідно з технічною інструкцією і спіймався. Салют закінчився, а люди все ще снували уздовж гранітних берегів Неви, По Невському, тільки потік плинув уже до Московського вокзалу, від якого скоро відчалить перший на Москву поїзд і до якого прибудуть перші товарні ешелони з великої землі.